Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kifiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fainna asdal al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wshar al umur muhdasatuh, fainna kula muhdasat bid'ah, w kula bid'atun zallalah, w kula zallalatun fil nar, aadzan ya Allahu ayakum min al nar. Ikhwani fi al din, maashir al ikhwah. Al-syukur Allah Taala pada malam yang berbahagia ini di malam ke-8 atau ke-9 Zulhijjah yang merupakan bulan haram dan bahkan merupakan bulan Haji. Yang saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji Alhamdulillah Maka Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada malam yang berbahagia ini kita Kembali dipertemukan Allah dalam majlis ta'alim kita Atau majlis ilmu Yang Terkumpul di dalamnya berbagai kebaikan Keutamaan, kemuliaan Ikhwanifiddin Rahimani wa rahimakumullah Sebelum saya melanjutkan Pembahasan kita Dengan membacakan Kitab Al-Aqidatul Islamiyah Yang Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahallahu ta'ala Maka terlebih dahulu saya ingin Memberi Faidah Sebagaimana yang telah saya singgung tadi Bahawa kita ber, sedang berada pada Bulan Zulhijjah Yang tepatnya Menurut Rukia pemerintah kita Kita sedang berada pada Malam yang ke-9 Dari Zulhijjah Dan jika berdasarkan Ru'ya Negeri Saudi Arabia Yang Merupakan kiblat dari Penunaian Haji dan Umrah Maka Ru'ya mereka Kita sedang berada pada Malam yang ke-10 Dari Zulhijjah. Walhasil, barakahlah fi kum. Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur dan makruh yang sering kita dengarkan terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita sekarang masih berada di dalamnya. Baik itu berdasarkan ruia pemerintah kita atau berdasarkan ruia negeri yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-amalus salehufiha, ahbabu ilallah, min jihadin fisabilillah billallah. Bahawa beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad sekalipun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maka beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tetap lebih afdal daripada jihad fi sabilillah kecuali men kharaja binafsihi wa malihi wa min dalika bi Kecuali orang yang keluar dalam berjihad membawa harta dan jiwanya lalu dia tidak kembali. Dia meninggal syahid di medan jihad maka Keutamaannya Barakallahu hikm Beramal soleh Di Hari-hari Sepuluh -hari Sepuluh pertama dari bulan Zulhijjah Sama dengan Keutamaannya berjihad Visabilillah dengan jiwa dan hartanya Dan tidak kembali Nah ini menunjukkan pada kita Barakallahu hikm bahawa Sepantasnya bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh beramal soleh di 10 hari pertama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan 10 hari pertama ini dalam surah Al-Fajr. Allah bersumpah wal fajr walayalin layalin Demi waktu subuh, waktu fajar dan demi hari-hari yang 10 dan malam-malamnya walayalin ashar dan malam-malam yang ke-10 maksudnya hari dan malamnya siang dan malamnya dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu taala anhuma Naam barakallahu sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut Melainkan menunjukkan Akan keagungan dan Keutamaannya Barakallahu'alaikum Maka Alhamdulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Amalan kita Di saat ini dengan bermajlis taklim Akan semakin Mendapatkan Pahala yang besar dan Melipat gandakan keutamaannya Yang lebih afdol daripada jihad Fisabilillah sekalipun Barakallafikum Demikian pula Disebutkan oleh para ulama Di antara Keutamaan Dari Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah Karena di sana ada Puasa Arafah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi arafah ahtasibuhu yukaffirus adz-dzunub as ba'dahu qablahu aw ba'dahu bahwa berpuasa di hari Arafah Aku menghitungnya kata Nabi sallallahu sallam itu menggugurkan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun akan datang, menggugurkan dosa selama dua tahun. Naam. Ya, Hadis tersebut dari Quta' ada dalam riwayat Imam Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim yang menunjukkan pada kita bahwa Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki keutamaan dengan adanya puasa Arafah dan sekaligus hari Arafah Ya hari Arafah adalah hari wukufnya kaum muslimin jamaah haji di Arafah Yang dalam hadis Tawrik Ibn Shihab Rahimahullah Taala pernah beliau berkata bahwa pernah seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia nah, pernah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu afwan bukan kepada Nabi tapi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan Yahudi tersebut mengatakan ada ayat yang turun dalam agama kalian, yang seandainya ayat itu turun pada kami, maka lat taqodna dari kalian Kami akan jadikan hari itu hari raya besar kami. Maka Umar berkata kepada lelaki tersebut, Yahudi, ayat apa yang kau maksudkan? Lalu Yahudi menyebutkan, yaitu dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-Yumma Akhmal Tula Kum Dina Kum Watsumam Tualay Kum Niyamati Waraditu Laku Muslimah Ayat yang paling terakhir dari Surah Al-Maidah. Ya, setelah itu tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia setelah itu kurang lebih 81 malam setelah turunnya ayat tersebut Al-Maidah ayat ketiga. Maka Umar Bin Khattab mengatakan wallahi la inni a'lamu demi Allah benar-benar aku mengetahui ya di tempat mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di waktu kapan ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yaitu di kata Umar bin Khattab Nazzalat fi ashiyati Arafah fi yaumil Jum'ah Ayat itu turun pada sore hari di Arafah pada hari Jumat yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya sedang wukuf di Arafah yang dikenal dengan Hajjatul Wada' Jadi ini menunjukkan keutamaan hari Arafah yaitu turun ayat Al Quran yang paling terakhir dari suratul Maidah ayat yang ketiga dalam kondisi Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah dan turun di diaumul Jum'ah di hari Jumat dan di sore hari terkumpul di dalamnya tempat dan waktu yang mustajab yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Arafah adalah tempat yang barokah Tempat yang dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala Dan hari Jumat adalah hari yang paling afdal Dan juga Ba'da solatil asr adalah Waktu yang mustajab Naam Demikian Barakallahu Fikum Kemudian pula Di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Terdapat Ya Hari raya adha Atau kurban Nam ya, Yang disebut dengan Hari al-hajjul akbar ya, Haji besar Nam Yang jamaah Para hujjaj melakukan tawaf al-ifadah Tawaf haji Dan sa'i haji Yang merupakan rukun daripada rukun-rukun haji Walhasil barakallahu'alaikum, beramal dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, sangat besar keutamaan dan pahalanya bahkan lebih afdol daripada jihad visabilillah sekalipun. Kecuali orang yang tidak kembali dan meninggal di medan perang dengan jiwa dan hartanya, maka itu lebih afdol atau, ataukah sama keutamaannya. Barakallahu dengan beramal di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Naam dan hari ini alhamdulillah kau muslimun di Saudi Arabia di tanah haram di Mekah sedang wukuf di Arafah. Ya sampai saat ini masih sedang wukuf di Arafah karena ruyah hilal pemerintah Arab Saudi Sembilan Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Perbedaan waktu dengan kita lima jam. Kalau di Kendari, ya, kalau di Jakarta empat jam. Barakahlavikum. Sehingga jam tujuh berarti di sana masih jam dua siang. Nah masih sedang wukuf di Arafah. Jadi alhamdulillah ini jarang. Ya kejadian Hari Arafah bertepatan di hari Jumat itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi ketika turunnya ayat Al-Maidah yang ketiga. Ya. Maka para ulama menyebutkan ketika jatuh pada hari Jumat ini keutamaan yang berlipat ganda. Nah, luar biasa keutamaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa, membebaskan kebanyakan dari api neraka itu di hari Arafah. Dari hamba-hamba yang calon-calon penduduk neraka dibebaskan oleh Allah Ta'ala di hari Arafah Dan Khairu du'ain Yawmu Arafah Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah Kata Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab Ini sebagai muqaddimah, sebagai faidah Barakallahu fikum Mudah-mudahan waktu yang tersisa Masih dapat Kita memanfaatkannya dan bersungguh-sungguh di dalamnya. 6 nah, sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Zulhejah. 6 nah, beramal di dalamnya sekali lagi adalah sangat utama dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan soleh apa saja. Naam, solat. Zakat, sedekah ya Berpuasa Tilawatul Quran, zikir Dan seluruh jenis-jenis ibadah yang lainnya Berkata jujur Berakhlak yang mulia Dan seterusnya dari berbagai amalan-amalan soleh Maka pahalanya berlipat ganda Barakallahu fikum <tuh> Nah Sebagian ulama juga menyebutkan Bahawa Membandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan Dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Masing-masing punya keistimewaan Yang tidak Yang masing-masing dimiliki ya Dan tidak dimiliki oleh yang lainnya Ya Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Terdapat di dalamnya Laylatul Khadr Yang tidak ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Nah, namun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah terdapat arafah haji yang tidak terdapat di bulan Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Nah maka masing-masing memiliki keistimewaan Kemudian ikhwanifidin azakumullah Kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan iman yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini Bahasanya, al-Iman adalah berarti kod bil kolbi wanutku bil lisan wal amalu bil jawareh wal arkan. Definisi daripada iman adalah keyakinan di dalam kolbu, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Nah, dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang terkait dengannya dan juga kita telah menyebutkan uh, rincian ya yang lebih uh, detail dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini terkait dengan masalah iman tersebut dan kita katakan bahwasanya uh, unsur al iman berdasarkan definisi tersebut ada tiga yaitu keyakinan dengan hati Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, ya itulah prinsip iman ahli sunnah wal jamaah di sisi ahlu sunnati wal jamaah, ya sehingga keliru yang mengatakan amalan soleh tidak masuk bagian dari iman, ya atau ucapan dengan lisan bukan bagian dari iman, ya yang mencukupkan mengatakan bahwa iman itu hanya Keyakinan dengan hati saja ini keliru Barakallahu fikum Dan juga telah kita sebutkan bahawa oh, Sebagian ulama menyebutkan tentang iman itu Adalah Al-kawul wal-amal ya, Ucapan dan amalan Tidak menyebutkan adanya keyakinan dalam hati ya itu tidak bertentangan karena kita telah menjelaskan ya rincian tersebut bahwa ucapan itu ada dua dan amalan itu ada dua ucapan itu ada dua adalah ucapan lisan dan ucapan hati ya dan amalan itu ada dua amalan dengan anggota badan dan amalan dengan hati kemudian yang dimaksud dengan ucapan dengan uh, ucapan hati kalau ucapan lisan kita sudah faham semua adapun ucapan hati yang dimaksud dengannya adalah al-i'tiqad wa keyakinan dan pembenaran ya sebagian menyebutkan wal ma'rifah al ma'rifatu wal isbat ya pembenaran keyakinan dan pengenalan Ya, Itu yang dimaksud dengan Qaulul Qalbi Ucapan Ucapannya hati Jadi Harus ada Pembenaran Dan pengenalan Ya Dengan hati Terhadap Kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nah, Kita harus Ada tasdik pembenaran Ya dan pengenalan makrifat. Enam barakah levikum. Itu yang dimaksud dengan kaulul kalb ucapannya hati. Ada pun yang dimaksud dengan amalan hati, kalau amalan anggota badan sudah kita faham pula. Ya. Ada pun yang dimaksud amalan hati maka banyak bentuknya ya seperti rasa cinta ketundukan pengagungan rasa harap ya tawakal dan seterusnya ya yang merupakan amalan-amalan hati yang tidak nampak walhasil ikhwani fi din kita dapat menyimpulkan Sebagaimana disimpulkan oleh para ulama kita Bahwa Al-iman itu memiliki usul Asas Ya Iman memiliki asas Atau kita katakan asas-asasnya iman Usul-usulnya iman Ya berdasarkan definisi Maka kita Mengatakan Asasnya iman itu ada tiga Ya Asasnya iman ada tiga Yang pertama ucapan dengan lisan. Ya. Ucapan dengan lisan. Artinya ketika orang kafir mau masuk Islam dia harus mengucapkan dengan lisannya syahada lailaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jika tidak berarti dia belum masuk dalam keimanan. Ya. Dia belum memenuhi asas keimanan, yaitu apa? Anutku bil lisan. Ya, mengucapkan melafadzkan dengan lisan. Nah, itu yang yang pertama dan sudah kita sebutkan dalil-dalil terkait dengan ucapan dengan lisan bahwa itu bagian dari iman. Ya, dan yang merupakan usul iman yang dimaksud di sini adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, Melafatkan Dua kalimat syahada bagi orang-orang kafir Yang mau masuk Islam <tuh> Nah Kemudian yang Kedua Ya Adalah Qaulul Qalbi ya, Ucapannya hati Ini asas iman yang kedua Ucapannya hati Ya yang dimaksud dengan ucapan hati sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi al i'tiqad wa tasdiq Iaitu pembenaran dan pengenalan ya membenarkan tidak mendustakan ya mengenal Iaitu berilmu upaya untuk berilmu dengan Dengannya, yakni kalimat syahadatain La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah Nah, maka kita yakini dan benarkan Di dalam kolbu kita Ya Dan Yang ketiga dari Usul al-iman <tuh> yaitu Amalul Kolbi Ya amalannya hati. Ya. Dari rasa cinta ketundukan ya. Maka itu merupakan amalannya hati yang termasuk dalam asas atau usul iman. Ya. Barang siapa yang lawannya cinta benci Ya, Bara siapa yang tidak mencintai Atau membenci ya, Syahadatan Membenci Islam ya, Maka dia bukan orang yang beriman ya. Barakallahu fikum Maka diantara asas iman itu Harus ada Kowlul kolbi Kowlul kolbi dan amalul kolb Ucapannya hati dan amalannya hati Barakallahu fikum. Ya, dan ditambahkan terkait dengan amalannya anggota badan. Ya. Ini khusus dalam menegakkan ash-shalah. Ya. Barakallahu fikum. Dalam perkara salat wajib seorang muslim atau mukmin, muslimah mukmina dia harus Menegakkannya dengan anggota badannya. Ya, barang siapa yang sholat dengan hatinya saja. Maka dia bukan muslim. Tidak sah keislaman dan keimanannya. Kenapa? Karena dia belum memenuhi asas atau usul-usul iman. yaitu beramal dengan anggota badan. Dalam ahli ini menegakkan sholat. Ruku, sujud, berdiri, duduk. Ya sampai dari takbiratul khom sampai salam. Barakalawfikum. Nah ya walaupun dalam permasalahan menegakkan solat ini terjadi khilaf di kalangan ulama, ya akan tetapi yang rojeh bahosanya yang meninggalkan solat dengan sengaja, ya. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat Walaupun dia beriman dengan pensyariatan sholat Tapi dia tidak mahu menegakkannya Dengan anggota badannya Maka Pendapat ulama yang kuat Dari jumhur ulama Mayoritas ulama Dia bukan muslim Dia bukan mukmin. Ya Sehingga perkara sholat ini wajib ditegakkan. Bahkan dia merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Yang Rasulullah SAW menyatakan. Umir tu anu qautilan nasah. Hatta yakulu la ilaha illallah. Ya. Dalam riwayat. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Wa yukimus salah. Nahm. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mau, hingga mereka mau mengucapkan atau mempersaksikan La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Kemudian menegakkan sholat nah, Dalam ayat Al-Quran ya, Fa in akawmus sholat fakhullu sabillahu Kalau mereka mau menegakkan sholat maka biarkan jangan perangi Ya Artinya kalau tidak mau menegakkan sholat Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk diperangi Ya, karena dia bukan Muslim atau Muslim. Itu di dalam Al Quran. Walhasil Barakah Lafikum. Ya, ini merupakan usul iman dari tiga yang kita sebutkan. Bisa ditambahkan yang keempat, sebagian ulama menambahkannya, yaitu menegakkan solat dengan anggota badannya. Nah, itu asas-asas keimanan. <tuh> Kemudian, Ehwani Fidina Azza terkait dengan iman ini. Para ulama menyebutkan kaum Muslimun, ya, bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan bahawa uh, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, dari sini menunjukkan bahawa kaum mukminin, mukminat, Muslimin, Muslimat itu bertingkat-tingkat keimanannya, ya bertingkat-tingkat apa keimanannya? Karena iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan dosa maksiat. Berarti jelas iman itu bertingkat-tingkat. Dinisbahkan kepada uh, pemiliknya, ya, kepada orangnya. Maka di dalam Al-Quran, Barakalawwikum, Allah Subhanahu Wa Taala membagi tingkatan keimanan disandarkan pada pelakunya, orang-orang yang beriman. Itu ada tiga tingkatan. Ya. Ada tiga tingkatan. Sebagaimana Allah taala uh, berfirman <coughs> di dalam surah Fatir dan juga dalam surah Al-Waqiah. Ya. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan iman yaitu dzalibul li nafsi, muqtashidun, sabiqun bil khairat bi idznillah. Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari orang-orang yang beriman itu ada tiga tingkatannya. Ada yang dolimulinafsi mendolimi dirinya, ada yang muktasirda pertengahan, ada yang sabi bil kerot, ya terdepan dalam kebaikan, berlumba-lumba dalam kebaikan. Ya, yang tertinggi adalah yang terdepan dalam kebaikan, yang, dalam kebaikan. yang pertengahan iaitu yang mencukupkan, menegakkan yang wajib-wajib dan menjauhi yang haram-haram dan yang ketiga yang terendah mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa maksiat ya ini tingkatan yang terendah dari orang-orang yang beriman ya maka tingkatan yang tertinggi sabiqun bilkhairat ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam suratul waqiah ya wa kuntum azwajan thalatha Ashabul Maimana ti mah Ashabul Maimana, wa Ashabul Mash'ama ti mah Ashabul Mash'ama, wa Sabiqun as Sabiqun ulaika al Mukarrabun fi jannahi Na'im thulatul min al wa qalilum min akhirin. Nam, bahwa di hari kiamat orang-orang beriman itu ada tiga tingkatan, ada Ashabul Yamin, ada Ashabul Shimal, dan ada Sabiqun. Al muqarrabun yang terdepan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tingkatan yang tertinggi. Ya, enam yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam tafsirnya dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Al Qayyim, ya juga pemilik tafsir Syekh Abdul Rahman As Syeddi rahimahullah Taala dalam tafsir Tafsir Karimur Rahmannya. Ya beliau menjelaskan bahawa iman yang tertinggi adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, bukan saja yang dia tegakkan yang wajib-wajib, tapi dia berlumba-lumba dalam yang sunnah-sunnah sekalipun. Ya, dan bukan saja dia meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Ya, ini tingkatan mukmin yang tertinggi keimanannya. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah sebutkan a uh, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya. Banyak golongan ini dari orang-orang terdahulu. Ya, para nabi, para sahabat-sahabat nabi. Ya, ini pada tingkatan yang pertama, iman yang tertinggi. Tetapi thullat apa? Sulatu minal awan, wakali lu minal akhirin. Sedikit dari orang-orang yang terakhir, ya. Sedikit dari orang-orang yang terakhir. Maksudnya di zaman terakhir setelah para ya zaman. Kalau kita sendarkan kepada zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang utama itu tiga zaman. Zamannya Nabi bersama para Sahabat. Kemudian zamannya siapa? Tabi'in. Kemudian zamannya Tabi Tabi'in, ya. Nah, Maka Banyak dari orang-orang terdahulu Para nabi, para, nabi, para sahabatnya ya, Kalau kita masukkan para tabi'in Karena mereka adalah manusia terbaik Dan juga tabi tabi'in Mudah-mudahan diharapkan demikian ya. Banyak dari mereka Golongan iman yang pertama ini Namun sedikit dari orang-orang setelah mereka Wa Wakalilu minal akhirin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Namun Sekali lagi, ini adalah golongan yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan. Menegakkan segala yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan segala yang haram dan yang makruh sekalian. Dia kritis ya dalam beramal. Nah, dia benar-benar dalam amalannya bersungguh-sungguh dengan segala kesungguhan, membenarkannya di atas Al-Quran dan sunnah dan amalan para sahabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam meninggalkan yang haram atau yang makruh. Nah, barakalawfiqum. <tuh> Kemudian uh, golongan yang pertengahan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dan yang lainnya, yaitu golongan yang mencukupkan menegakkan yang wajib, ya. Walaupun dia meninggalkan yang sunnah, dia tetapi yang wajib dia jaga dan dia menjauh yang haram. Ya, walaupun dia melakukan yang makruh, makruh yakni tidak berdosa, namun ditinggalkan berpahala. Ya, makruh tanzih. Nah, ambar fikum ini golongan yang kedua atau disebut juga dengan ashabul yamin di dalam Al Quran. Ya. Ashabul As yamin atau disebut juga dengan Al-abrar, innal-abrar Lafi'il lijin Nah, ini golongan pertengahan, yang komitmen Dalam yang Wajib-wajib dan meninggalkan Yang haram-haram, walaupun Ya Mereka meninggalkan yang sunnah Dan melakukan yang Makruh Ya nah, <tuh> uh, Saya tambahkan pada golongan Yang pertama tadi Bukan berarti mereka tidak melakukan dosa. ya, Karena dia manusia. Enam. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa. Bukan dosa yang disengaja. Dan ketika mereka jatuh. Mereka langsung meninggalkan dosa itu. Dan menyusulinya dengan taubat. Enam. Ini golongan yang pertama. Ya. Enam. Golongan yang kedua. Apa yang telah kita sebutkan tadi. Ashabul yamin. Ya. Bukan berarti pula maknanya di sini mereka terus-menerus meninggalkan yang sunnah, ya, dan melakukan yang makruh, ya. Namun dalam hal yang wajib mereka komitmen, sekalipun dalam menegakkan yang sunnah tidak sama dengan golongan yang pertama, ya, juga dalam meninggalkan yang makruh tidak sama dengan golongan yang pertama. Enam. Adapun golongan dholimul nafsih, ya. Kelompok yang mendolimi dirinya Tingkatan keimanan yang terendah dari orang-orang yang beriman Yang mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa Ya, kadang meninggalkan yang wajib Ya, kadang melakukan yang haram Ya, dengan sengaja Lalu setelah itu dia bertobat Kembali lagi, dia bertobat Kemudian dia melakukan lagi dosa tersebut Ya, sehingga dia masuk dalam golongan dolimun lenapsi, mendolimi dirinya dengan dosa. Ya, maka ini tingkatan iman yang terendah para kalafikum yang disebutkan oleh al Imam Abdurrahman asy'adirahimahullah taala di dalam tafsir beliau kata beliau amma Al-dhalimu li nafsihi fa huwal mu'min Alladhi khalatu amalan salihan Wa akhara sayyya Wa taraka min wajibatil iman Ma la yazulu ma'ahul iman bil kulliyah Wa hadal kismu yang qasimu la kismain Kata Imam As-Syidi rahimahullah golongan yang mendolimi dirinya Golongan tingkatan Mu'min yang terendah imannya Adalah yang mencampur Radukan amalan soleh dengan Amalan toleh ya, Amalan yang buruk dan ini terdapat dalam suratuttaubat, ya, ya tarofu bidnuu khalatu amalan solehah wa akharasaya, ya, assallahu ya alaihim. Namp, jadi ada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, dia mencampuradukan amalan solehnya dengan amalan jelek, amalan dosa. Semoga Allah Taala ya memberi ampun kepada golongan ini. Nah, maka Kata Imam Ibn Usaidi, golongan yang mendolimi dirinya ini adalah yang mencampur adukan amalan solat dengan yang lain dan dia meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban iman, ya, maksudnya hal-hal yang wajib, hukum-hukumnya wajib dia tinggalkan, ya. Tetapi tidak sampai menggugurkan keimanannya. tidak sampai apa? Gugur keimanannya. maka Golongan ini terbagi menjadi dua jenis ya, Golongan yang terendah imannya ini Terbagi menjadi dua jenis Yang pertama <tuh> Yaitu golongan yang dia datang pada hari kiamat Dosa-dosanya Dihapus oleh Allah Ta'ala Jadi dia pelaku dosa Dia datang hari kiamat Ternyata dosa-dosanya dihapus oleh Allah Digugurkan baik dengan doanya atau dengan melalui syafaat ya atau siksaan yang dia dapatkan di alam barzakh ya di alam kuburnya biqadri dzunubihi dengan kadar dosa-dosanya ya setelah itu Allah hapus gugur dosanya di hari kiamat dia masuk ke dalam surga setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala golongan kedua Ya. Orang yang datang pada hari kiamat Dengan dosa-dosanya Ditimbang Antara kebaikannya dan dosanya ya. Maka ketika ditimbang Ada tiga jenis Bisa jadi Amalan baiknya lebih berat Daripada dosanya Bisa jadi amalan jeleknya Dosanya lebih berat daripada amalan baiknya Bisa jadi seimbang Sama antara amalan Kebaikan dan kejelekannya Seimbang Nah barakahlofikum yang seimbang itu dalam suratul Araf mereka disebut dengan al Araf golongan al Araf Araf itu eh, tempat yang tinggi, ya. kemudian eh, mereka ketika menoleh ke salah satu arah dia lihat penduduk surga maka dia berdoa ya Allah gabungkanlah aku ke dalam penduduk surga tersebut. Ketika dia menoleh ke arah yang lainnya, dia melihat penduduk neraka disiksa dan dia berdoa, Ya Allah, jauhkanlah aku dari penduduk neraka tersebut. Terus menerus kondisi seperti itu. Sehingga antara cemas dan harap. ya Cemas dan harap. Ketika dia melihat penduduk surga, dia harap. Semoga dia menjadi penduduk surga. Ketika dia melongok ke penduduk neraka, dia cemas. Jangan-jangan dia masuk menjadi penduduk neraka. Ini kondisi orang yang seimbang Amalan kebaikannya dan keburukannya Hari kiamat nanti Ditempatkan oleh Allah Ta'ala di Al-A'raf ya, Di dalam suratul Al-A'raf Barakalafikum Kemudian Yang Amalan kebaikannya Lebih berat daripada Kejelekannya Maka ini Masuk surga tentunya ya Dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata amalan kebaikannya Masih lebih berat Dia masuk surga Nah Ada pun yang kejelekannya lebih berat ya Daripada Kebaikannya Maka Tentunya Dia melalui proses neraka ya Melalui proses Neraka Barakallahu fikum sesuai dengan tingkat dosanya, ya, sesuai dengan tingkat dosa yang dia lakukan. Barakalawwikum maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk ya golongan tingkatan mukmin yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Namun itu bukan hal yang ringan barakalawwikum karena Allah Taala menyatakan khalilum min alakhirin sedikit dari orang-orang yang terakhir dan jika tidak Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam Golongan keimanan yang kedua Yaitu yang pertengahan muktasid Mereka ini adalah termasuk Wali-wali Allah Dalam surga Allah Subhanahu Wa ya, Ta'ala Namun tingkatannya lebih rendah Dari yang pertama Dan jika terpaksa Nasallahu salamata wal afiyah Kita digolongkan pada golongan mukmin Yang rendah keimanannya Yang terendah Maka semoga kita masuk dalam golongan yang pertama yaitu yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan kejelekannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alamu bis-shawab. Barakallahu Kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadduan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Akhir doa kami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.